Озвучено книжкова хмаринка. Розділ шостий. Лізі і професор. Ось де справжня причина. Тепер Лізі не відчувала страху, і її скороминущий перехід до зачудованого подиву швидко змінився нападом нестямної люті. Вона припаркувала БМВ перед зачиненими дверима сараю і розмашистою ходою попрямувала в дім, запитуючи себе, чи не знайде послання від свого нового друга біля дверей на кухню або парадних дверей. Вона не мала найменшого сумніву в тому, що послання буде, і не помилилася. Білий конверт був застромлений між дверима чорного ходу та одвірком. Затиснувши сигарету між зубами, Лізі розірвала конверт і розгорнула єдиний аркуш паперу, який був у ньому. Лист був надрукований на машинці. «Місус, пробачте мені, що я це зробив. Я люблю тварин, але ліпше пришити вашого кота, ніж вас. Я не хочу завдати вам шкоди». Я вас не скривджу, але ви повинні зателефонувати за номером і сказати тому чоловікові, що віддасте папери, про які ми з вами говорили, бібліотеці, якою керує він. Я не радив би вам баритися з цією справою, Місус, а тому зателефонуйте йому сьогодні о восьмій вечора, а він потім подзвонить мені. Закінчимо цю справу так, щоб мені не довелося кокнути більше нікого, крім вашого... Любого котика, якого мені дуже шкода, повірте, ваш друг зак. По Поскриптом. Я на вас анітрохи не розгнівався за те, що ви мене послали на три літери. Я знаю, ви були в поганому гуморі. Лізі подивилася на зе, з якого починалося вигадане ім'я її нового друга, і згадала про Зорро, який мчить на коні крізь ніч, а його плач майорить за ним. Її очі зволожилися. На мить їй здалося, що вона плаче, але вона одразу зрозуміла, що очі в неї заслізилися від диму. Сигарета у неї в зубах згоріла до фільтра. Вона виплюнула її на цегляну бруківку алеї і розтерла під бором. Подивилася на високий дощаний паркан, який оточував її заднє подвір'я. Хоч він був поставлений лише для симетрії, бо вони мали сусідів тільки з півдня, ліворуч від лізі, яка тепер стояла біля своїх дверей чорного ходу, з обурливим – надрукованим із помилками посланням від Зака Маккула, його довбаним ультиматумом у руці. По той бік дощаного паркану жили геловеї, і геловеї тримали з півдесятка котів, яких у цих лісах називали коморними котами. Вони часом робили набіги на подвір'я лендонів, надто коли нікого з них не було вдома. Лізі не мала жодного сумніву, що в її поштовій скринці урвалося життя одного із коморних котів Геловеїв. І так само вона не сумнівалася, що за кермом того Піті Крузера, з яким вона розминулася незабаром по тому, як позамикала всі двері на обісті Аменди і від'їхала від її будинку, сидів не хто інший як Зак. Піті Крузер їхав на схід і виїхав їй на зустріч майже з променів призахідного сонця, тому вона була неспроможна добре його роздивитися. Мерзутник навіть мав нахабство привітати її помахом руки. Привіт, місус, я залишив вам невеличкого подарунка у вашій поштовій скринці. А вона ще й махнула рукою йому у відповідь бо так годилося робити тут, у стіксвілі. І поки прошепотіла вона, така люта, що навіть не знала, кого проклинає зака чи божевільного інкунка, який нацькував зака на неї. Та оскільки зак так передбачливо залишив їй телефонний номер в Удбоді, вона одразу впізнала код Пітсбурга, то вона тепер знала, з ким говоритиме насамперед, і треба сказати, з нетерпінням чекала цієї розмови. Але перш ніж говорити нехай там з ким, вона мала зробити одну неприємну, але необхідну домашню справу Лізі, запхала листа від зака Макула у задню кишеню джинсів, доторкнувшись до невеличкого аменденого блокнота з її такими цінними спостереженнями і навіть цього не помітивши, і дістала ключі від свого будинку. Вона ще була надто люта, аби помічати нехай там що чи про щось подумати, наприклад, про те, що на листі могли залишитися відбитки пальців того, хто його підкинув. Не думала вона і про те, щоб зателефонувати до офісу окружного шерифа, хоча раніше такий намір у неї був. Людь звузила напрямок її практичного мислення – і він став не ширшим, аніж промінь ліхтарика, який вона використала для того, щоб зазирнути в поштову скриньку. І тому в її найближчих планах тепер були перед нею лише два завдання. Подбати про мертвого кота, а потім зателефонувати Вудбоді і сказати йому, щоб він подбав про Зака Маккула, звелів йому зупинитися, або якось інакше. З-під своєї кухонної зливальниці вона дістала двоє помийних відер, кілька чистих ганчірок, старі гумові рукавички, плейтекс і пакет для сміття, який запхала до задньої кишені джинсів. Вона вичавила топ-джоп в одне з відер і наповнила його гарячою водою, використавши ручне пристосування спрея для зливальниці, щоб швидше утворилася мильна піна. Потім вийшла на двір, зупинившись тільки для того, щоб узяти щіпці з ящика, який скот називав шухлядою для кухонного начиння то були дуже великі щіпці, якими вона користувалася в тих рідкісних випадках, коли смажила тушу на рожні. Сама того не помічаючи, вона мугикала рядок із джамбалаї, коли робила цю неважку, але брудну роботу. «Сину Гармат і Сурми, повеселимось на березі морями!» а ай справді!» Вийшовши на двір, вона наповнила друге відро зі шланга, а тоді рушила під'їздною алеєю з відром у кожній руці. З ганчірками через плече, з однієї задньої кишені її джинсів стриміли щіпці, а з другої виглядав пластиковий пакет для сміття. Коли вона підійшла до поштової скриньки, то поставила відра на землю і наморщила носа. Чи вона справді чула запах крові, чи то була тільки гра уяви? Вона зазирнула у скриньку, але нічого не побачила, світло туди майже не проникало. «Треба було принести ліхтарика», – подумала вона. Але хай вона буде проклята, якщо повернеться його взяти. Вона приготувала себе до цієї роботи і повинна зробити її негайно. Лізі просунула щіпці у скриньку і стала там мацати, поки не відчула під ними щось не дуже м'яке і не дуже тверде. Вона розкрила їх так широко, як тільки змогла. Потім стиснула і потягла вгору. Спочатку нічого не відбулося. Потім кіт, а власне відчуття ваги на кінці її руки, став повільно посуватися вгору. Шипці зісковзнули з нього і клацнули, столившись докупи. Лізі витягла їх назовні. На стулених кінцях, які Скот завжди називав клешнями, була кров і кілька сірих волосинок. Вона пригадує, як сказала йому, що він, певно, побачив клешні, коли виловив дохлого краба, який плавав на поверхні його дорогоцінного озера. Скот тоді лише засміявся. Лізі нахилилася і зазирнула у скриньку. Кіт просунувся вгору майже на півдороги, і тепер його було легко бачити. Він був якогось незбагненно сірого кольору, один із коморних сусідських котів, безперечно. Вона двічі клацнула щіпцями, стуляючи їх та розтуляючи, на щастя, і вже наготувалася знову підхопити ними кота, коли почула гуркіт автомобіля, який наближався зі сходу. Вона обернулася, відчувши, як у неї щось опустилося в животі. Вона не просто подумала... Щото повертається Зак у своєму невеличкому спортивному Піті Крузері. Вона точно знала, що це він. Зараз він висунеться з машини і запитає в неї, чи їй не потрібна маленька поміч. Він так і скаже – поміч. Але то була якась жінка за кермом спортивного автомобіля якоїсь невідомої їй марки. У тебе починається параноя, маленька Лізі. Мабуть, що так. І цілком природно за таких обставин. Роби свою справу. Адже ти прийшла сюди для того, щоб її зробити. Вона знову засунула щіпці у скриньку, цього разу дивлячись на те, що робить. І коли розтулила клешні і обхопила ними одну із закляклих лап нещасного коморного кота, то згадала Діка Пауела, в якомусь чорно-білому кінофільмі, який розтинав індичку і запитував. Хто хоче ногу?» А таки справді вона відчувала сморід крові. Її занудило, вона нахилила голову і сплюнула собі під ноги між черевиками. «Роби свою роботу!» Лізі стулила клешні. Зрештою, не таке вже й погане слово, а надто коли ти до нього звикнеш. І потягла їх угору. Своєю другою рукою намацала і розгорнула зелений пластиковий пакет для сміття і вкинула туди кота головою вниз. Закрутила пакет і зав'язала його вузлом, бо дурна маленька Лізі забула принести жовті пластикові ниті, якими зав'язують ці пакети. Після цього ретельно вишкарбила всередині скриньку, очищаючи її від крові та шерсті. Закінчивши зі скринькою, Лізі поплентала назад у дім зі своїми відрами у ще досить світлих вечірніх сутінках. Вона сьогодні поснідала лише кавою та вівсянкою, пообідала невеличкою порцією тунця з майонезом на листочку салату і тепер із дохлим котом чи без дохлого кота помирала з голоду. Вона вирішила відкласти дзвінок до Вудбоді, щоб спершу чогось укинути собі в живіт. Думка про те, щоб зателефонувати до офісу шерифа чи до кого завгодно в синій уніформі, і повідомити про свою ситуацію до неї ще не повернулася. Вона мила руки упродовж трьох хвилин дуже гарячою водою, подбавши про те, щоб під нігтями не залишилося жодної краплі крові. Потім знайшла тарілку та певер, на якій залишився шматок чизбургера. Вишкребла його на звичайну тарілку і поставила її у мікрохвильову піч. Чекаючи звукового сигналу, дістала з холодильника Кока-Колу. Вона пригадала, як думала, що ніколи не зможе доїсти свої гамбургери, після того, як погамувала свій перший апетит на них. Цю думку можна було тепер додати до того довгого, довгого списку речей, щодо яких Лізі у своєму житті помилялася. Ну то й що. Велика дрібничка, як мала звичай казати, кантата у свої підліткові роки. «Я ніколи не хвалилася своїми місками», сказала Лізі, звертаючись до порожньої кухні, і у цю мить запищала мікрохвильовка, ніби підтверджуючи її слова. Нагріта їжа була надто гарячою, але Лізі жадібно проковтнула її, остуджуючи рота пінястими ковтками холодної пепсі. Коли вона докінчувала останній ковток, то пригадала низький шиплячий звук, із яким шерсть загиблого кота терлося об вузький отвір поштової скриньки, і таємниче відчуття тягучості, яке опанувало її, коли тіло кота неохоче піддалося її зусиллям. Мабуть, він там так і добре застряв, подумала вона і їй знову пригадався Дік Пауел, чорно-білий Дік Пауел, який цього разу сказав А ось вам трохи начинки. Вона підхопилася на ноги і бігцем кинулася до зливальниці, так швидко, що перекинула свого стільця. Вона була переконана в тому, що виблює зараз усе з'їдене, виплюне свою бакалію, вивергне із себе все спечене, викине з себе рештки, віддасть свій обід. Вона нахилилася над зливальницею, заплющивши очі, розявивши рота, напруживши судомлене горло. Витримавши паузу в п'ять секунд, вона вивергнула з себе потужний струмінь пепсиколи, коли що задзищав, наче цикада. Вона постояла в такій позі над зливальницею, аби абсолютно переконатися в тому, що це все. Потім прополоскала рота, сплюнула і дістала з кишені джинсів лист від Зака Маккула. Настав час зателефонувати Джозефові Вудбоді. Вона сподівалася, що дотелефонується до його пітсбурзького офісу, бо хто дав би такому психові, як її новий знайомий Зак Маккул, номер свого домашнього телефону? І не готувалася залишити, як сказав Бескот, провокативно гостре послання на його автоматичному відповідачі. Але на її подив телефон відповів уже на другому дзвінку, і жіночий голос, цілком приємний і, можливо, пом'якшений тим першим ковтком спиртного – яке приймають для апетиту перед обідом, повідомив Лізі, що вона телефонує у квартиру Вудбоді і попросив її назвати себе. Удруге за сьогодні Лізі назвалася місіс Скотт Лендон. «Я хотіла би поговорити з професором Вудбоді», – сказала вона. Її голос прозвучав лагідно і люб'язно. «Можу я запитати, у якій справі ви йому телефонуєте?» «У справі літературної спадщини мого покійного чоловіка», – сказала Лізі, крутячи пальцем свою розкриту пачку салемлайтс на столику для кави, що стояв перед нею. До неї знову дійшло, що вона має сигарети, але не має вогню. Можливо, це було застереженням, що їй слід би знову відмовитися від цієї поганої звички, поки вона ще міцно не закріпилася своїм дрібненьким жовтим корінням у її мозку. Вона хотіла була додати, «Я певна, він захоче поговорити зі мною», але промовчала. Його дружина, певно, знає про цю справу. «Одну хвилинку, будь ласка». Лізі чекала. Вона не обміркувала, заздалегідь, що йому скаже. Це було згоді з іще одним правилом Лендона. Треба планувати наперед лише свої раціональні вимоги. Якщо ж ти розлючений, якщо ти хочеш пробити комусь нову дірку в гепі, як говориться у прислів'ї, тоді тобі ліпше просто озирнутися назад і віддатися на волю емоцій. Тож вона лише сиділа за столиком із цілковитою порожнечею в мозку і крутила свою пачку сигарет оберт за обертом. Нарешті рівний чоловічий голос, що його, як їй здалося, вона впізнала, сказав Вітаю вас, місіс Лендон, це приємний сюрприз. Пекепете, подумала вона, пезакепете, моя люба дитино. Ні, сказала Лізі. Не сподівайтеся нічого приємного. На лінії мовчанки. Потім обережне запитання. «Даруйте, це Ліза Лендон, місіс Скотле. «Послухай на мене, сучайте, сину!» «Мене переслідує один тип. Я думаю, він небезпечний. Учора він погрожував, що зробить мені боляче». «Місіс Лендон!» «Зробить боляче в тих місцях, до яких я не дозволяла доторкатися хлопцям на танцях у середній школі. Здається, саме так він висловився. А сьогодні ввечері...» «Місіс Лендон, я не...» «А сьогодні ввечері він убив кота» кинув його в мою поштову скриньку і підсунув листа у двері, а в тому листі був телефонний номер, цей номер. Тож не кажіть мені, ніби ви не знаєте, про що я кажу, бо ви знаєте». За цим словом Лізі вдарила по пачці сигарет боком долоні. Ударила по ній, як по бадмінтонному воланові. Пачка полетіла через кімнату, висипавши на підлогу сигарети «Салем Лайтс» у своєму польоті. Лізі дихала натужно і швидко, але при цьому широко розкривала рот. Вона не хотіла, щоб Вудбоді це почув, і витлумачив її лють як страх. Вудбоді нічого не відповів. Лізі дала йому час на роздуми. Але він і далі мовчав, і тоді вона запитала. «Ви там? Вам ліпше не кидати слухавку». Вона знала, що відповідає їй той самий чоловік, але рівний лекторський голос кудись пропав. Той, хто до неї тепер озвався, здавався молодшим і в якомусь розумінні старшим. Зачекайте на лінії, місіс Лендон, поки я перейду у свій кабінет. Де ваша дружина не зможе вас чути, так ви хотіли мені сказати. Залишайтеся на зв'язку, будь ласка. Ліпше не затягуйте цю розмову, професоре Вудлайно, бо я... Почулося клацання, потім мовчанка. Лізі подумала, що їй було б ліпше скористатися радіотелефоном на кухні. Їй хотілося походити по кімнаті, можливо підібрати одну зі своїх сигарет і припалити її від газового пальника. Та може воно так і ліпше. Так вона не зможе розвіяти бодай крихту від свого гніву. Вона хоче залишатися в такому напруженні, щоб їй аж боліло. Минуло 10 секунд, 20, 30. Вона вже готувалася покласти слухавку, коли на лінії ще раз клацнуло. І цар Інкунків знову озвався до неї своїм новим молодостарим голосом. Цей голос набув тепер якогось дивного, схожого на гикавку Тремтіння. Це калатає його серце, подумала вона. То була її власна думка, але, можливо, вона виникла з підказки скота. Його серце калатає так нестямно, що я чую його удари. Я хотіла налякати його, і я його налякала. Але чому тоді його серцебиття лякає і мене? І справді, її раптом опанував страх. Вона мала таке відчуття, ніби жовта нитка то вплітається в червону ковдру її люті, то висмикується звідти. «Місіс Лендон, того чоловіка звуть Дулей. Джеймс або Джим Дулей, високий і кощавий, з ледь відчутним гірським акцентом, як у Західній Вір... Я не знаю, як його звуть. Він назвав себе Зак Маккул по телефону, і цим же таким ім'ям він підписався під прокляття, сказав Вудбоді. Але він розтягнув це слово прокляття і вимовив його, наче заклинання. Після цього пролунав звук, дуже схожий на стогін. У свідомості Лізі ще одна жовта нитка приєдналася до першої. «Що ви хочете цим сказати?» – різко запитала вона. «Це він», – сказав Вудботті, – «більше ніхто, як він». В електронній адресі, яку він мені дав, було написано «Зак-991». «Ви доручили йому залякати мене, щоб я віддала вам неопубліковані твори Скотта, хіба не так? Ви уклали з ним угоду?» «Місіс Лендон, ви не розумієте. «Я все розумію!» «Після того, як помер Скотт...» Мені довелося мати справу з деякими божевільними людьми. І учені-літературознавці залишили в цьому далеко позаду колекціонерів. Але супроти вас навіть літературознавці тепер здаються мені майже нормальними людьми, професоре Вудлайно. Мабуть, саме тому ви спочатку так маскувалися. Справжні психи повинні вміти прикидатися, це їхній спосіб виживати. «Місіс Лендон, якщо ви дозволите мені поясн... мені погрожують!» «І ви за це відповідальні. Що тут іще пояснювати?» «Отож, вислухайте мене і вислухайте уважно, зупиніть його. І негайно. Я ще не назвала ваше ім'я властям, але думаю, якби я повідомила про вас поліції, це стривожило б вас найменше. Але якщо я почую ще бодай один дзвінок, якщо знову одержу бодай одного листа або ще одного мертвого кота від того космічного ковбоя, я звернуся в газети». Тепер Лізі опанувало натхнення. Я почну з тих, які виходять у Піцбурзі. Вони дуже полюбляють такі теми. Божевільний професор погрожує вдові славетного письменника. Коли на першій сторінці однієї з газет з'явиться такий заголовок, тоді кілька запитань від копів у штаті Мен будуть найменшою з ваших проблем. Отже, на добра ніч. Лізів вважала, що ця тирада прозвучала в неї дуже добре. І жовті ниті страху тепер кудись заховалися. Принаймні на коротку мить. Бо наступна фраза, яку промовив Вудбоді, повернула їх назад, і тепер вони стали ще яскравішими, ніж були. «Ви нічого не зрозуміли, місіс Лендон. Я не можу його зупинити». На якусь мить Лізі була надто приголомшена, щоб говорити, потім сказала. «Що ви маєте на увазі? Чому не можете?» «Я маю на увазі, що я вже намагався. Ви маєте адресу його електронної пошти, ЗАК 999, чи як там іще». А тож, зак991, собака, сейл, крапка, ком, але пуття з цього мало. Я міг би з тим самим успіхом застосувати три нулі. Двічі я скористався цією адресою, але потім усі мої послання стали повертатися назад із поміткою «Адресат невідомий». Він почав белькотіти, що спробує ще раз, але Лізі його не слухала. Вона, по думки, повторювала свою розмову із Заком Маккулом, або Джимом Дулеєм, Якщо таким було його справжнє ім'я, він сказав, що в Вудбоді або сам підійде до телефону, або. Ви маєте якусь окрему власну адресу електронної пошти? запитала вона, уриваючи в Вудбоді на середині фрази. Він сказав, ви надішлите йому спеціальне електронне послання і повідомите його, що одержали те, що вам треба, то звідки ви мали його надіслати? З вашого університетського офісу, з інтернет-кафе? Ні жалібно в Вудбоді. «Послухайте мене, звісно, я маю електронну адресу в Пітсбурзі, але я ніколи не давав її дулею. Це було б безумством. У мене два аспіранти, які мають регулярний доступ до цієї адреси, не кажучи вже про секретарку англійського факультету. А вдома? Я дав йому свою домашню електронну адресу, але він жодного разу нею не скористався. «На телефон, по якому ви мали йому подзвонити?» На мить на лінії запала мовчанка, а коли Вудбоді заговорив, у його голосі чулася непідробна розгубленість. Це ще більше її налякало. Вона подивилася на широке вікно вітальні і побачила, що небо на північному сході стає світло-фіолетовим. Скоро буде ніч, інтуїція підказала їй, що ця ніч буде дуже довгою. "Телефон", повторив Вудбоді. Він ніколи не давав мені свій телефон, дав лише електронну адресу, яка спрацювала двічі, а потім квит він або брехав, або фантазував. «І що ж, по-вашому, він робив?» Вудбоді майже прошепотів. «Я не знаю». Лізі подумала, що в такий падлючий спосіб Вудбоді намагався не признатися в тому, що насправді думав. «Дулей божевільний». «Зачекайте хвилину». Вона хотіла була покласти слухавку на софу, потім їй спала ліпша думка. «Я скоро повернуся, професоре, залишайтеся на лінії». «Зрештою...» Вона могла обійтися і без газових пальників на кухні. З латунної плювальниці, яка стояла біля каміна, стриміли довгі декоративні сірники для розпалювання в каміні вогню. Вона підібрала з підлоги одну зі своїх салемлайтс і запалила довгий сірник, черкнувши ним по камінному каменю. Вона вирішила використати одну з керамічних ваз для тимчасової попільнички, відклавши квіти, які були в ній, і подумавши, Далеко не вперше у своєму житті, що куріння – одна з найогидніших звичок людства. Потім повернулася до Софи, сіла і підняла слухавку. «Розкажіть мені, що сталося?» «Місіс Лендон, ми з дружиною мали на сьогодні плани піти. Ваші плани змінилися», – сказала Лізі. «Розповідайте від самого початку». Що ж на самому початку були інкунки? Ці погани, що поклоняються перевісним текстам та неопублікованим рукописам? А професор Джозеф Вудбоді був їхнім царем, принаймні так думала Лізі. Одному Богові відомо, скільки він опублікував наукових статей, у яких ішлося про творчість Скота Лендона. І скільки з них навіть сьогодні спокійно збирали на себе пилюку книжкові змії над їхнім сараєм. Не цікавили Лізі також ті муки, які доводилося терпіти професорові Вудбоді від думки про досі не опубліковані твори Скота які також тепер збирали пилюку в його кабінеті. Набагато важливішим видався їй той факт, що Вудбоді мав звичай двічі або тричі на тиждень випивати по два-три пива, повертаючись із кампусу додому, при він зупинявся завжди в одному і тому самому барі, що мав дивну назву – місце. Біля Пітзбурдського університету було чимало питних закладів. Як звичайнісіньких забігайлівок, так і пристойних барів, куди приходили пити викладачі та класово свідомі аспіранти. І де на підвіконнях стояли вазони з видкими рослинами, а з музичних автоматів гриміла музика ясних очей, замість музики мого хімічного романсу. Місце було баром робітничого люду за милю від кампусу, а найпопулярнішим номером на їхньому музичному автоматі був дует Трейвіса Тріта та Джона Меленкампа. Вудбоді розповів, що любив ходити туди – бо там було тихо і спокійно. Пополудні та ранніми вечорами на вікенд, а також тому, що тамтешня публіка нагадувала йому про батька, який працював на одному зі сталепрокатних заводів Сполучених Штатів. Лізі були до одного місця будь-які відомості про батька Вудбоді. Саме в тому барі він і зустрівся з чоловіком, який назвався Джимом Дулеєм. Дулей був іще одним полуднево-вечірнім відвідувачем бару, Такий собі хлоп'яга з чемними манерами, який полюбляв приходити в синій бавовняній сорочці, що мала рукави з манжетами, достоту стату такі, які носив і батько Вудбоді. Вудбоді описав Дулея як чоловіка, що мав зріст приблизно шість футів один дюйм. Довготелесого, ледь сутулого, з ріденьким темним чубом, який часто спадав йому на очі. На думку Вудбоді, очі в Дулея були синього кольору, але він не був цього певен – Хоч вони і пили разом понад шість тижнів і стали, як висловився Вудбоді, чимось подібним до приятелів по почарці. Вони розповідали один одному не історії зі свого життя, а клапті історії зі свого життя, як роблять зазвичай завсідники барів. Хоч, якщо вірити Вудбоді, то він розповідав своєму пивному братові щиру правду. Тепер він мав усі підстави сумніватися в тому, що Дулей робив так само. Справді, Дуле міг приїхати сюди із Західної Вірджинії 12 або 14 років тому, і цілком імовірно відтоді працював низькооплачуваним чорноробом на різних роботах. А тож певний час він міг посидіти і у тюрмі. Він і справді мав вигляд людини, знайомої з державними інституціями цього виду. Завжди намагався побачити себе в дзеркалі біля задньої стіни бару, коли тягся за своїм пивом. Завжди, бодай, один раз – дивився назад через плече, коли прямував до туалету. Він і справді міг дістати свій шрам над правим зап'ястком під час короткої, але лютої бійки в тюремній пральні. А може й ні. Він міг поранити собі руку, впавши зі свого триколісного велосипеда, коли був дитиною і ще не навчився добре ним правувати. Єдине, в чому Вудбоді не мав підстав сумніватися, це, що Дулей прочитав усі книжки Скота Лендона – і був спроможний обговорювати їх зі знанням справи. І певно, тому він із великим співчуттям вислухав гірку розповідь Вудбоді про «Непробивну вдову скота Лендона», яка сидить на неоціненних інтелектуальних скарбах неопублікованих рукописів свого чоловіка, серед яких є навіть незакінчений роман, якщо вірити чуткам. Але співчуття в даному випадку було надто м'яким словом. Він слухав розповіді професора з дедалі більшою люттю. Згідно з версією Вудбоді, саме Дулей став називати її Йоко. Вудбоді охарактеризував їхні зустрічі в барі місце як випадкові, проте близькі до регулярних. Лізі проаналізувала цю інтелектуальну пустопорожню балаканину і дійшла висновку, що Вудбоді та Дулей правили теревені про Йоко Лендон чотири або 5 п'ять разів на тиждень, і коли Вудбоді казав два або три пива, він, певно, мав на увазі «Глек» або «Два». Отак От вони там і тусувалися. Цей інтелектуальний Оскар і той Фелікс, напиваючись мало не щодня і спочатку розмовляючи про те, які чудові книжки писав великий Скотт, а потім, цілком природно переходячи на тему про те, якою паскудною відьмою виявилася його вдова. Якщо вірити Вудботі, то саме Дулей повертав усі їхні розмови на цю тему. Лізі, що знала, як відреагував Вудбоді, коли вона відмовила йому в тому, чого він просив, сумнівалася, що для цього йому доводилося докладати надто великих зусиль. На якомусь етапі їхніх розмов Дулей сказав Вудбоді, що він, Дулей, зміг би переконати вдову змінити свою думку щодо неопублікованих рукописів її чоловіка. Зрештою, чого їй упиратися, коли вся літературна спадщина її чоловіка – все одно рано чи пізно буде перевезена до бібліотеки Пітсбурзького університету і приєднана до інших матеріалів, які складають колекцію Лендона. «Він уміє змінювати настрій людей», – сказав йому Дулей. «Він має особливий хист до цього». Цар Інкунків, дивлячись на свого нового друга, затуманеним поглядом проникливого пияка, Лізі в цьому не мала сумніву. Запитав у Дулея, скільки він хоче за таку послугу. Дулей сказав йому, що він не прагне до особистої вигоди, адже вони розмовляють про те, щоб зробити послугу людству, хіба не так? Вони лише хочуть забрати великий скарб у жінки, яка надто дурна, аби зрозуміти, на чому вона сидить, наче квочка на яйцях. Воно то, звісно, так, відповів йому Вудбоді, але кожен добрий працівник має одержувати винагороду за свої труди. Дулей обміркував його слова і сказав, що він складе список необхідних витрат. А потім, коли вони зустрінуться і він передасть Вудбоді папери, вони зможуть обговорити питання про плату за послуги. І з цими словами Дулей простяг через стійку бару руку своєму новому другові, так, ніби вони і справді уклали між собою угоду, що мала сенс. Вудбоді узяв його руку, відчуваючи водночас захват і зневагу. Він постійно змінював свою думку про Дулея упродовж тих п'ятьох або сімох тижнів, коли він його знав, сказав він Лізі. Були дні, коли Дулей здавався йому серйозним, хоч і самовпевненим до тупості, сформованим в умовах в'язниці вченим, який сам себе поставив на ноги і чиї моторошні історії про пограбування, бійки та виготовлені з ложок ножі були всі правдивими. Але були й такі дні, де потиску рук був одним із них, коли він ані трохи не сумнівався в тому, що Джим Дулей, не більш як базіка, і що найнебезпечніший злочин, який він будь-коли скоїв, це крадіжка одного чи двох галонів розчинника фарби, коли він працював на будівництві в Монревілі протягом шести місяців чи трохи більше в 2004 році. Таким чином, та розмова і той потиск рук для Вудбоді були не більш як напівп'яним жартом. Надто коли Дулей сказав йому, такими словами чи трохи іншими, що він переконає Лізі віддати папери її покійного чоловіка з метою послужити мистецтву. Це були ті самі слова, які цар Інкунків сказав лізі того червневого полудня, і цей же такий цар Інкунків сидів тепер напівп'яний у барі з чоловіком, якого він майже не знав, але чиє самовпевнене нахабство не міг не помічати, і удвох вони називали її Йоко, і погоджувалися, що Скот міг тримати її біля себе лише для одного діла, бо хіба вона годилася для чогось іншого? Вудбуді сказав... Що, на його думку, вся ця розмова була не більш як жартом. Просто сиділи в барі двоє розвеселених чоловіків і базікали казна про що. Справді ці двоє розвеселених чоловіків обмінялися своїми електронними адресами. Але в наші дні кожен має свою електронну адресу, хіба не так? Цар Інкунків зустрівся зі своїм лояльним підданим лише один раз після того достопам'ятного потиску рук. Це сталося через два дні по тому. Того дня Дулей дозволив собі випити лише одне пиво, сказавши Вудбоді, що він перебуває на тренувальному режимі. Випивши це своє одне пиво, він зісковзнув зі стільчика за стійкою бару і сказав, що в нього побачення з одним хлопом. Він також сказав Вудбоді, що зустрінеться з ним наступного дня, а наступного тижня – то вже точно. Але Вудбоді вже ніколи не зустрічався з Дулеєм знову. Коли минули два тижні, він перестав шукати його очима. А електронна адреса zak 991 припинила працювати. Він тоді ще подумав, це і непогано, що він загубив слід Джима Дулея. Він забагато пив, і в ньому було щось не зовсім так. «Трохи запізно ти це помітив, професора», – з гірким почуттям подумала Лізі. Питний режим вудбоді знову знизився до його колишнього рівня. Одне пиво чи два пива на тиждень – і цілком бездумно він переселився до іншого бару, який був за два квартали звідти. І лише згодом до нього дійшло, що він підсвідомо хотів прокласти дистанцію між собою і тим місцем, де він востаннє зустрічався з Дулеєм. Він, власне, розкаявся, що дозволив втягти себе в ці дурні балачки. Він також сподівався, що все це було не більш як фантазією, ще одним із надхмарних замків Джима Дулея, який Джо Вудбоді – Допоміг йому спорудити, смулячи з ним пиво, щоб у такий спосіб максимально скоротити останні нескінчені тижні жалюгідної Піцбурзької зими. Саме такими очима дивився він на всю цю історію, закінчив свою розповідь професор із тією щирістю, з якою адвокат розмовляє зі своїм клієнтом, коли повідомляє, що йому загрожує смертельна ін'єкція, якщо він дасть маху. Він дійшов висновку – що більшість історій Джима Дулея про його бандитські подвиги та виживання в суворих умовах, державної в'язниці Браші Маунтін були вигадкою чистісінької води, а отже, і його ідея переконати місіс Лендон віддати рукописи покійного чоловіка теж не була чимось більшим, тож їхня угода була лише такою собі дитячою грою, типу А що як? Якщо все це правда, то скажіть мені одну річ, запитала Лізі. Якби Дулей приїхав до вас і з фургоном літературних записів Скотта, чи відмовилися би ви взяти їх від нього? Я не знаю. Це і справді чесна відповідь, подумала Лізі, і тому запитала його про інше. А ви хоч розумієте, що ви накоїли? Що ви привели в рух? На це професор Вудбоді не сказав нічого, і така реакція теж здалася їй чесною. Настільки чесною, наскільки вона могла бути. Узявши невеличку паузу на роздуми, Лізі сказала. «Ви дали йому телефонний номер, за яким він мені подзвонив. То я маю дякувати вам і за це?» «Ні, повірте, я ніякого номера йому не давав». Лізі йому повірила. «Ви маєте щось зробити для мене, професоре, сказала вона. «Якщо Дулей знову вийде з вами на зв'язок, можливо, тільки для того, аби повідомити вам, що він узяв слід, і все складається добре, ви скажете йому, що справу залагоджено». «Цілком залагоджено», – я скажу. Готовність цього чоловіка допомагати була їй майже огидною. «Повірте мені, я…» – його урвав жіночий голос. Певно голос його дружини тут сумніву не могло бути, який про щось запитував. Лізі почула шарудіння, коли він прикрив нижню частину слухавки долонею. Лізі була не проти, щоб їхня розмова на кілька хвилин урвалася. Вона спробувала подумки оцінити свою ситуацію, і у своїх загальних обрисах вона їй не сподобалася. Дулей сказав, вона може розрядити напруження, якщо віддасть вудбоді папери скота та його неопубліковані рукописи. Після цього професор зателефонує психові, скаже йому, що все залагоджено і справа закриється. Але ж колишній цар Інкунків каже, що втратив будь-яку можливість сконтактуватися з Дулеєм, і Лізі йому вірила. Можливо, то була помилка з боку Дулея. Несподівана проблема, яка виникла в ретельно опрацьованому ним плані. Вона так не думала. Вона думала, що Дулей, мабуть, і справді мав певний туманний намір з'явитися до офісу в Удбоді, або в його заміський дім із паперами скота. Але перш ніж він це зробить, він планував стероризувати її, а потім поранити її в тих місцях, до яких вона не дозволяла хлопцям доторкатися на шкільних танцях. Але навіщо йому це робити, після того, як він доклав стільки зусиль, щоб запевнити і професора, і саму Лізі, що нічого поганого не станеться, якщо вона погодиться співпрацювати. Можливо, він хоче довести самому собі, що йому все дозволено. Це схоже було на правду. А згодом, коли вона, можливо, буде мертва або так жахливо покалічена, що їй уже не захочеться жити, сумління Джима Дулея буде спроможне переконати себе, що Лізі сама в усьому винна. «Я дав їй усі шанси», – подумає її новий друг Зак. «Ніхто в цьому не винен, крім неї самої». Вона вирішила залишитися Йоко до самого свого гіркого кінця. Що ж, гаразд, хай буде так. Якщо він з'явиться, вона просто віддасть йому ключі від сараю і скаже, що він може брати там усе, що йому треба. Я скажу, нехай він там тішиться, нехай ловить кайф. Але від цієї думки губи Лізі стислися в тонку позбавлену гумору місячну посмішку, яку могли би помітити хіба що сестри та її чоловік, що називав таку посмішку передвістям торнадо на обличчі Лізі? Нехай мене трахнуть, якщо я це зроблю, промурмотіла вона і розглянулася навколо, шукаючи поглядом срібну лопату. Лопати тут не було. Вона залишила її в автомобілі, якщо вона хоче мати її, то їй ліпше піти і забрати її там негайно, поки не стало геть поночі. Місіс Лендон, це був професор, у чиєму голосі звучала ще більша тривога, ніж дотепер. Ви ще там. «Так», – сказала вона. «Ви бачите, до чого це вас привело?» «Пробачте, не зрозумів. Ви знаєте, про що я кажу. Ви так хотіли здобути у своє розпорядження папери мого чоловіка. Ви вважали, що маєте повне право заволодіти ними. І ось до чого це вас привело. До того, як ви себе тепер почуваєте. Плюс ті питання, на які вам треба буде шукати відповідь, коли я покладу слухавку». «Місіс Лендон, я не... Якщо вам зателефонують із поліції...» то я хочу, щоб ви розповіли їм усе те, що розповіли мені. А це означає, що спочатку вам доведеться відповісти на запитання своєї дружини. Ви так не вважаєте? Місіс Лендон, я вас благаю. У голосі Вудбоді тепер прозвучала паніка. Ви самі завели себе в цей глухий кут. Ви і ваш друг Дулей. Не називайте його моїм другом. Передвістя торнадо на обличчі Лізі набуло ще чіткіших обрисів, а її губи ніби витончилися так, що стало видно кінчики її зубів. Водночас очі в неї звужувалися, доки не перетворилися на крихітні сині іскри. То був нещадний погляд, погляд дівчини з родини Дебушерів. «Але ж він є ним», – вигукнула вона. «Ви випивали з ним, ви розповіли йому легенду про своє гори і сміялися з ним, коли він називав мене Йоко Лендон. Це ви нацькували його на мене, незалежно від того, чи казали йому про це прямим текстом чи ні». А тепер з'ясовується, що він божевільний, як нужниковий щур, і ви не спроможні його зупинити. Тому так, професори, я маю намір звернутися до окружного шерифа, і не сумнівайтеся, я неодмінно назву ваше ім'я. Я надам усі відомості, що допоможуть їм знайти вашого друга, бо він на все готовий, і ви це знаєте. Він не має наміру зупинитися, він утішається своєю падлючою витівкою, і ви до цього причетні». «Ви його купили, ви володієте ним чи не так? А то ж саме так». Ніякої відповіді. Але вона чула вологі звуки його дихання і знала, що цар Інкунків докладає всіх зусиль, щоб не заплакати. Вона поклала слухавку, схопила на підлозі ще одну сигарету, припалила її. Вона рушила назад до телефону, але потім похитала головою. Вона зателефонує до офісу шерифа за хвилину але спершу забере срібну лопату з машини, і вона хотіла зробити це негайно, бо на дворі вже посутеніло, і в її частині світу ніч заступила день. Бічне подвір'я, яке вона більше сприймала як подвір'я парадне, було вже надто темне, щоб на ньому можна було почувати себе спокійно, хоч Венера, зірка бажання, ще не вийшла на нічне небо. Там, де сарай межував зі складом сільськогосподарського реманенту, тіні були особливо чорними а БМВ був припаркований менш як за 20 футів звідти. Звичайно, дулий навряд чи ховався в тому чорному колодязі, бо якщо він тут, він може бути де завгодно. Може стояти, прихилившись до будиночка для перевдягання біля басейну, виглядати за рогу дому, де була кухня, причаїтися біля люка в льох. На цю думку Лізі обкрутилася на підборах. Але світла ще було досить, аби вона могла переконатися – що біля люка в льох нікого немає. До того ж, двері надбудови над люком були замкнені, і Лізі могла не боятися, що він ховається в льоху. Хіба що в якийсь спосіб проник у дім і заховався там, перш ніж вона повернулася додому. Заспокойся, Лізі, і роби свою справу. Вона завмерла, тримаючись рукою за ручку задніх дверцят БМВ. Так вона простояла хвилин п'ять, потім випустила сигарету з рук і розтоптала недопалок. Хтось стояв у глибокому куті, там, де дотикалися сарай і склад для реманенту. Хтось там стояв, високий і нерухомий. Лізі відчинила задні дверцята автомобіля і схопила срібну лопату. Світло всередині машини не погасло, коли вона знову зачинила дверцята. Вона зовсім забула, що в нинішніх машинах світло вимикалося не одразу. Вони називали це світлом чемності. Але вона... Не знайшла нічого чемного в тому, що дула міг побачити її, а вона побачити його не змогла б, бо це паскудне світло обмежувало поле її видимості. Вона відступила від автомобіля, тримаючи держак лопати діагонально на грудях. Світло всередині БМВ нарешті погасло. На якусь мить це тільки погіршило справу. Вона могла тепер бачити лише невиразні темно-червоні форми під фіолетовим небом, яке втрачало колір і вже приготувалася до того, що зараз він стрибне на неї, називаючи її «Місус» і запитуючи, чому вона його не послухалася, тоді як його пальці зімкнуться їй на горлі, а її дихання урветься. Цього не сталося в наступні три хвилини або десь так, протягом яких її очі пристосовувалися до тьмяного світла. Тепер вона знову могла бачити його, високого і випростаного, серйозного і нерухомого, що стояв у кутку між великою будівлею і малою. Вона помітила якийсь предмет біля його ніг, якийсь квадратний пакунок, то могла бути валіза. «Господи, він же не думає, що зможе забрати звідси всі папери скота, чи, може, думає?» Подумала вона і обережно відступила ще на крок ліворуч, стискаючи в руках державно лопати з такою силою, що відчувала пульс у пальцях. «Це ви, Заку!» Ще один крок. Два, три. Вона почула гуркіт автомобіля на дорозі і зрозуміла, що його фари зараз освітять усе подвір'я, і вона побачить його в повному світлі. Коли це станеться, він стрибне на неї. Вона поклала срібну лопату собі на плече. Точно так, як зробила це в серпні 1988 року, зупинившись у своєму обертанні тоді, коли автомобіль на дорозі порівнявся з «Шугартоп» на якусь мить затопивши подвір'я яскравим світлом і освітивши електрокосарку, яку вона сама поставила в кутку між складом і сараєм. Тінь від її ручки стрибнула вгору по стіні сараю, а потім зблякла, коли зблякло світло автомобільних фар. Тепер знову газонокосарка стала схожою на людину з валізою біля ніг. Так вона принаймні подумала, хоч тільки щойно роздивилася, що ж то таке. У фільмі «Жахів» подумала вона, це саме та мить, коли страховище стрибає з темряви і хапає мене. Саме в ту мить, коли я починаю розслаблюватися. Ніщо не вистрибнуло на неї з темряви. Проте Лізі подумала, що не буде ніякої шкоди в тому, що вона візьме срібну лопату із собою в дім, хай навіть лише на щастя. Тримаючи тепер лопату, задержав на водній руці там, де рукоять дотикалася до срібного совка, Лізі повернулася в дім, щоб зателефонувати Норисові Ріджвіку, шерифові округу Касл-Каунті.